פרק ד. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלשתים חנו ואפק. ויערכו פלשתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלשתים, ויכוב המערכה בשדה, כארבעת אלפים איש. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלשתים? ניקחה אלינו משילה את ארון ברית אדוני, ויבוא וקרבנו, ויושיענו מכף אויבינו. וישלח העם שילה, ויישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות, יושב הקרובים, ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלוהים. חופני ופי נכס. ויהי, כבוא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את קול התרועה, ויאמרו, מי קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העיוורים. וידעו, כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלשתים, פן תעבדו לעברים כאשר אבדו לכם. והייתם לאנשים ונלחמתם. ויילחמו פלשתים, ויינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל שלושים אלף רגלי. וארון אלוהים נלקח, ושני בני עלי מתו חופני ופינכס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה, כי היה לי בו חרד על ארון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק קול העיר. וישמעי לי את קול הצעקה, ויאמר, מי כל ההמון הזה. והאיש מיהר, ויבוא ויגד לעילי. ועילי בן תשעים ושמונה שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל עילי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגיפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. ויהי כהזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות. כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל ארבעים שנה. וכלתו אשת פינכס, הרה על הלט, ותשמע את השמועה אל הלקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי הנה הפכו עליה ציריה. וכאי תמותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי כי בן ילדת, ולא ענתה ולא שתת לבה. ותקרא לנער אי כבוד לאמור, גלה כבוד מישראל, אל הלקח ארון האלוהים, ואל חמיה ואישה. ותאמר, גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים.